2.1.4. Vederea ca umplere de frumusețe dumnezeiască. Experiența duhovnicească este avidă de concretețe de evidență ale transfigurării harice la nivel ontologic. În tradiția ortodoxă, patristică, speculația ca rezultanta minții autonome face parte din sfera închipuirii a fantasmagoricului și nu a lucrării harului în ființa noastră. Harul lui Dumnezeu produce nouă frumusețe, o schimbare reală la nivel ontologic, o schimbare de adâncime și nu doar o specializare a minții, o specializare unilaterală a minții, care repertoriază datele credinței sau care se presupune eliberată de neștiință pe cale exclusiv reflexivă. Omeliile duhovnicești, cele 50 ale Sfântului Macarie cel Mare, Dovedesc pe deplin că adevărată experiență domnicească înseamnă simțirea interioară a Harului și că vederea lui Dumnezeu înseamnă sălășluire noi a lui Hristos și a Sfântului Duh, adică a Harului întregii Sfintei Treimi. Referindu-se la vedenia Sfântului Ezechiel de la Ezechiel 1, Sfântul o desemnează dreptuna reală și adevărată, pentru că sufletul care primește pe Domnul, se face tron al slavei Lui, tronos doxis aftu. Dar pentru Macaria primit pe Domnul nu înseamnă altceva decât al vedea ecstatic, pentru că sufletul care se împărtășește de lumina dumnezească devine în întregime lumină, în întregime față, în întregime ochi. Oli fos, te, se face cu totul în întregime fos, lumină, cheoli, prosopon, față prosopon, cheoli oftalmos, ochi, de unde oftalmologie, știința care se ocupă de ochi, de ochi uman. Lumina dumnezeiască e văzut extatic și intră în om. Slava Dumnezeiască pe care o trăim extatic este frumusețea cea negrăită, tu tu calus și slava luminiului Hristos în aceeași omilie, Sfântul Macarie spune că sufletul care vede pe Dumnezeu este iluminat în chip de săvârșit de frumusețea cea de negrită a slavei luminii feței lui Hristos, ca unul care a intrat în comuniune cu Duhul Sfânt în chip de săvârșit, s-a învrinit dar se face locaș, catichitirion, adică acolo unde locuiește chirion, unde locuiește Domnul, locaș, și trona lui Dumnezeu, che tronosteu, pentru că a ajuns să se face în întregime ochi, lumină, față, slavă și Duh. Hristos este Cel care ne înfrumusețează cu frumusețe duhovnicească, însă în același timp tot El este Cel care se odihnește în sufletele noastre. Rămânând Hristos în noi, El ne conduce cu frâiele Duhului, tes, Inies tub nefmatos, după cum dorește. Observăm la Sfântul macarie o soteriologie profund cristologică, care vede restaurarea și Dumnezeu omului ca pe lucrarea Fiului și a Duhului, dar totodată a întregii treimi. Frumusețea noastră începe din momentul când Hristos ne omoară viața noastră păcătoasă și ne dăruie o viață nouă. Lumina Duhului Sfânt este viața noastră cea nouă și lumina aceasta este lumina cea veșnică, fotii eonio a Lui Dumnezeu. Lumina dumnezeiască vă este e denumită de macare în diferite moduri, ca a la diferite locuri scripturale. E este îmbrăcămintea noastră cerească, este un lemnul bucuriei, este permisul de intrare în cămara de nuntă, este foc din odihnâncă, și negrăită bucurie și pace este frumusețe e, dumnezeiască, dar și râvnă și sete după Sfântul Duh. La Macarie, posesea Harului poartă și numele de comara a Duhului sau de arvună a Duhului. Mântuirea este condiționată de credința Hristos care lucrarea sa și a Duhului Sfânt în ființa noastră. Dacă Domnul nu ne va picura Harul să în suflet, spune autorul nostru, nu va străluci lumina Duhului în sufletul nostru întunecat. Vederea Lui Dumnezeu e vederea ochilor inimii și a ochilor a Lui Dumnezeu, pe care o vedem extatic, este plină de lumină de negrei de taine veșnice și de bunuri nenumărate, iar bunurile extatice, identice cu cele de la 2 cu 2,9, sunt Sfântul Duh, sunt Harul Sfântului Duh. Macarie își atenționează ascultătorii că viața dumnicească este realitatea sufletului, o concretețe harică interioară și nu doar niște simple cuvinte. Aplos, logii. Trăirea un Duhul ne umple de nestricăciune și nestricăciunea este resimțită ca o realitate ontologică și nu ca una ipotetică. Duhul Sfânt străbată toată ființa sufletului, cugetele, toată existența noastră, însuflețind și din toate mădularele trupului cu cea Dumnezească și de negrăit. Anapafon Teichiche Alalito. Alalito de negrăit. Alalito înseamnă a grăit și Alalito, ca și la noi, au, este negația, este neul nostru, nevăzut, negrăit. Realitatea interioară a Duhului este mai mult decât sigură pentru cel care o simte în ființa sa și a produce efecte dovnicești evidente. Tocmai de aceea ea este, realitatea interioară a Duhului Harului Duhului Sfânt, mai de aceea este pe de o parte. Bucuria și fericirea nevoitorului, dar pe de altă parte, este și comara s păzită cu multă teamă, cu multă luciditate duhovnicească. Harul ne acopere și ne curățește de patin, dar curățirea nu se face pe deplin dintr-o dată și apoi ea nu se mai poate pierde într o așa și apoi nu se mai poate pierde și harul, ca și sfințenia sunt realități dumnezeiești fluctuante în ființa noastră această viață adică le, le putem pierde sau le putem pierde simțirea în sensul că pierdem simțirea harului Sfântului din ființa noastră care se pot pierde tocmai pentru că ieșim din statornicirea în bine, adică simțirea harului și sfințenia nu sunt lucruri care sunt bătute în cuie în ființa noastră ci E realități fluctuante, realități în care noi trebuie să ne statornicim în ele pentru ca să ne statornicim în bine în relația cu Dumnezeu. Versatilitatea voinței umane este cadrul ontologic în care ne putem schimoni și ființa interioară mă cumplit. Tocmai după ce am avut mari descoperiri Dumnezeu și harisme. Adică marile descoperiri. Și e, viața de sfințenie nu înseamnă că ne scapă de a păcătui dacă vrem să păcătuim. Sfântul Macarie nu încurajează euforia duhovnicească și relaxarea interioară fără discerământ chiar dacă suntem umbriți de Harul Dumnezeu. Spune autorul nostru, chiar dacă cineva se odihnește în Har, un tainele se desfată de multă dulceață a Harului, păcatul rămâne însă în el. Piran, Ehon, Echinu. Piran, păcatul, ispita, moliciunea, tentația spre păcat. Patimile nu sunt eliminate automat de către har și se cere din partea unor turul de grea, epuizantă de multe ori pentru a ne curăța de săvârșit de patimi. Iar a fi plin de har nu înseamnă, vândul macare, că am fost scoși din normalitatea firului umane și s-au eliminat simțămintele firești pentru că cei care s-au împlut de două sfânt au și gândurile lor firești Normale și voința liberă ca să consimtă cu ele să consimtă cu pornirile firii în omilia a 27-a repet aceeași idee spunând Harul lasă celor dounice să aibă voia lor nu anulează voia umană le lasă puterea de a să vârși cele ce voiesc și să se întoarcă încotro voiesc adică și spre bine și spre rău lucrarea Harului cunoaște însă și starea de împuținare și de retragere din ființa noastră, pentru ca noi să-l căutăm cu și mai mare zel. Deci, orice secetă duhovnicească înseamnă e, o motivare și mai mare a noastră pentru a-l căuta pe Dumnezeu. El este experiat de oamenii duhovnicești pe măsura lor, pe măsura creșterilor duhovnicești. Fapt pentru care sunt și multe trepte, diferențe, diferențe și măsuri în una și aceeași împărăție și în unul și același iad pentru că desăvârșirea și decadența sunt graduale, nu sunt în toți la fel. Vorbind și mai specific despre prezența Harului în Ființa noastră, într-o care vorbește mai multe rânduri despre prezența Sfântului Duh în noi, a Harului o prezență care nu înseamnă o eliminare totală a păcatului din Ființa noastră. Spune Părintele nostru, Harului Dumnezeu, fiind în suflet împreună cu păcatul, cu nimic nu se vadă mă de către acesta, de către de către, de către păcat. Harul lui Dumnezeu nu este vătămat de către păcat. Harul acționează în adângul sufletului nostru, dar în același timp locuiește noi și răutatea. Chiar dacă sufletul este luminat de har, mai rămân încă multe spații ocupate de răutate din ființa noastră. Și e nevoie de multă trudă și o sănătate în partea omului ca să fie în acord cu harul ce i s-a dat. Iată răspunsul pentru care oamenii duhovnicești până la sfârșitul vieții lor se tem de păcat și luptă împotriva păcatului. Și dacă păcătuie se ridică din boala păcatului prin pocăință, pentru că asta acolo înseamnă moarte duhovnicească. Deci așa trebuie să înțelegem de ce oamenii duhovnicești e, nu se curgă pe ureche dacă ajung la mari sporii duhovnicești pentru că ele se pot pierde tot atât de repede. Sau se pierd mai repede decât s-au câștigat. Că se câștig cu trudă multă și pierzi în puține minute, cuvinte, zile, lucruri mari, lucruri prețioase, multă sfințenie, multă cumințenie. Sfințenia adevărată reprezintă tocmai acea stare ontologică a omului care s-a curățit și sfințit după omul cel din năuntru, după omul cel tainic, lăuntric al nostru. Tocmai de aceea, macar, îi respingem o fundamental comportamentul pietist dulceag înțeles ca stare de sfințenie personală asta, care ne prefacem că sunt desfinți, dar nu putem să dăm dovezi de sfințenie, adică de cum ne-am curățit de patim și nu creștem în sfințenie și tocmai de-aia creștem decât așa, într-un într teatru, într-un fariseiz care dă bine la public, dar care nu are consistență interioară. Pentru el săvârșirea nu constă în abținerea de la cele rele, așa cum fac mulți dintre noi și cei în afara bisericii care se cred moral din cauza că nu fac una, două, trei, patru patim, adică noi nu bem, noi nu fumăm, noi nu curvim, noi nu facem nu știu ce, dar eh, au cele mai mari și mai nenorocite patimi, trăind în eh, alea mare, mândrie, trufie, iubire de sine, plăcere și așa mai departe pe lângă faptul că trăiesc în erezii și în necurăția multor învățături false așa că abținerea de la rele mai mult sau mai puțin de ochii lumii nu înseamnă desăvârșire ci desăvârșirea pentru Sfântul Macarie cel Mare, Părintele Deșertului a locuitorilor în pustie înseamnă a pătrunde mintea ta cea întunecat, întunecată, întunecată de zice de patimi și de a omorâși șarpere care te-a ucis, să omori gândurile satanice din mintea și inima ta însemnând să omori orice gând eretic, orice gând pătimaș, orice gând trufaș care se cuibărește în partea cea mai profundă a minții și în adâncul cetărilor tale în așa zile că mări și locuri de odihnă ale sufletului coborârea în abisul inimii și războiul duhovnicescă în calea duhovnicească în dumnezeire ortodoxe, lucru care se face prin harul dumnezeiesc, în dumnezeirea este reală, este evidentă pentru Sfântul nostru și va fi evidentă pentru toți care ne vor vedea la înviere, pentru că ea va cuprinde și trupurile noastre. Spuneți Sfântul Macarie, focul care locuiește acum înăuntru inimii, tonin, nin acum, esoteron, enticardia e pir, atunci se arată în afară și face învierea trupurilor. Tote exoteron, în afară ghinete, che anastasi și face învierea ton somaton, somatic, trup, trupurile, lor aici e, e genitivul plural, ton somaton. Și Aici vedem că Harul Dumnezeiesc care este noi de la botez pe care îl mulțim în noi și, și îl facem să pătrundă fiecare și să locuiască, să domnească în fiecare parte a sufletului și a trupului nostru, acest foc dumnezeiesc al Harului este cel care ne va clădi ca, trup, ca, ca oameni cu trupuri domnicești la vierea cea de-apoi la învierea finală la venirea Domnului, la a doua venirea Domnului așa cum imaginea, așa cum oala este pusă de orlar, oala abia finisată de lut este pusă să e pusă să fie arsă în cuptor și așa harul Dumnezeu, focul Duhului Sfânt este cel care ne face pe noi vase noi ale Harul Duhului Sfânt, ale voastre, ale trăimii. Iar în omilia a doua, aceeași idee, spunând Hristos este, Hristos este văzut cu adevărat doar de ochii sufletului, de ochii inimii, până în ziua învierii, când și trupul se va acoperi și se va preazdăvi cu lumina Duhului, care e în noi acum, lumină care încă de acum se află în sufletul omului. Hariologia macariană, adică teologia despre har. Harul Lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu ca, ca realitate necreată, care izvorăște în Dumnezeu și care locuiește în cei care sunt botezați, și care trăiesc în viața ascetică, în viața bisericească. Hariologia Macariană este centrat trinitar, adică este Harul lui Dumnezeu cel care ne leagă de trăimii pentru că Harul trăimii și vede ontologia umană, adică ființa umană și existența umană drept spațiul unde se produce adevărata restaurare, adevărata Sfințire, umanizare în dumnezeire a omului și în Dumnezeu omului. Vederea lui Dumnezeu și simțirea Harului sunt fundamentele în Dumnezeire, în fiind o lucrare sinergică, divină umană, făcută împreună cu Dumnezeu și nu de capul nostru, și nu o stare declarativă de dreptate, adică așa cum fac protestanții și neoprotestanții care se declară drept pentru că au crezut în Dumnezeu, într-o anume ideologie religioasă a lor. Problematica teologică a omiliilor sale domnicește de prin ortodoxe, nefiind alterată de simptomatologia nefasta mesalianismului, există o întreagă pledoarie în lumea heterodoxă în care au considerat că sunt o macarie, ar fi promovat o teologie mesaliană, unde mesalienii erau niște păcătoși care considerau, trăiau multă desfășurare într-o în, într viață aiurea și considerau în același timp că au mari harisme dumnezești. Bineînțeles, la Sfântul Macarie, cel mare egiptean, neexistând o asemenea viață brambură cum aveau mesalieni niște eretici din timpul ăla și aceasta pentru că teologia macariană este reșită din experiența concretă a, în Dumnezeirii și nu într-o gnoză specială primită exclusiv și administrată exclusivist cum credeau mesalienii și nu numai ei și gnostici și... mulți alți eretici 2, 1 cu cinci, și accesibil la Dumnezeu. În Osteologia Ortodoxă nu este o evidență statică, nu e o precizare eclectică a realității Dumnezeu, un fel de amestec între mit și speculație, și nu e nicio introducere în viața de Dumnezeu în care ne păstăm distanți față de ceea ce cunoaștem. Răspuns omiletice și apologet apologetice în același timp, apologie care apără, care apără. Uh, Anumite puncte teologice. răspuns omiletice, care le-a dat prin omilii, prin predici și apologii în același timp, ale sunt o angură de aur către anomei, alți eretici, de prin secolul 4-5, ne spun foarte clar că a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a cunoaște între niște limite. Cunoașterea lui Dumnezeu e paradoxală, ea are limite, deși e fără limită. Discursul teologic al Sfântului Ioan pornește de la precizarea Paulina din 1 Corinteni 13,9 cu despre cunoaștere. El spune că acum avem o cunoaștere nedeplină, parțială și nu pe cea desăvârșită, telian. Cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă, dar ea este nedeplină această viață. precizere teologice despre Dumnezeu Scripturii sunt reale, dar depășesc puterea noastră de înțelegere. De aceea spune Ioan, Sfântul Ioan, gură de aur, părintele nostru, eu cunosc că Dumnezeu este pretutinde și deci că este oriunde prin ființa sa, dar nu știu cum anume este El pretutinde. Știu că El este veșnic, că este fără de început, dar nu știu cum anume, nu, știu, nu știm cum anume, atributele însușirii lui Dumnezeu sunt manifestate de Dumnezeu în lume, nu știm cum trebuie să cuprinde și să vorbim în mod explicit despre atovederea lui Dumnezeu, atoștiința, iubirea, pentru că toate acestea ne depășesc, deși avem anumite indicii scripturale tradiționale despre, despre Dumnezeu și despre relațiile lui Dumnezeu cu oamenii. Miza asta era aceea de a descalifica cu totul afirmațiile anomeilor, care considerau că au dobânit întreaga cunoaștere încă de acum. Ioan îi deplânge pe acești oameni, numindu-i nebuni și eretici, pentru că s-au privat pe ei înșiși de cunoașterea vieții veșnice. Cunoașterea este legată la Ioan de dreapta credință. Fără dreapta credință, Dumnezeu nu-i poți fi niciun fel de cunoaștere, nici acum și nici în veșnicie. Însă credința le păstrează niște margini ale cuvinței și a îndrăznării cu cernice în problemele gnosologiei ortodoxe, a cunoașterii ortodoxe. Închipuirea că poți cunoaște orice, oricum, fără niciun apel la Dumnezeu. Fără curățirea de patim înseamnă ieșirea din aceste margini ale normalității noastre creaturale. Cel mai mare rău, zice El, e acela dacă a cădea din marginile ton oron pe care Dumnezeu ni l-a fixat dintr-un început, adică cât cunoaștem și cât nu cunoaștem, cât nu putem cunoaște despre Dumnezeu și despre voia Lui cu oamenii Sfântul Ioan dezvoltă problema granițelor noastre noseologice în discuția asupra distinței dintre Ființa lui Dumnezeu și Slava lui Dumnezeu. Față de anume, el se poziționează energic pe ideea că discutarea Ființei lui Dumnezeu în termeni noseologici este cea mai mare nebunie, tin manian. Iată ce înseamnă manie. Înseamnă nebunie, înseamnă o afectare mare, o afecțiune imensă cu cu tentă patologică, cu forme patologice, această iubire mare pentru cineva sau ceva manie. Ființa lui Dumnezeu nu poate fi experiată și nu a fost pusă niciodată în discuție în termeni de cunoaștere și înțelegere. Prorocii, spune Ioan, nu au cunoscut ființa lui Dumnezeu, nu au putut să cunoască nici măcar că de vastă este înțelepciunea sa, dar îmite ființa lui Dumnezeu. Se pare că anumei credeau că ființa lui Dumnezeu vine din înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceeași precizarea Ioanei că înțelepciunea lui Dumnezeu vine din ființa lui și nu invers. Și în acest context Ioan sublinează teza centrală a omiliilor contra anumeilor și anume că ființa lui Dumnezeu este incomprehensibilă, este acatalipton, pentru oameni. Cercetarea exemplară a Epistolei Paulinei dă dreptul lui Ioan să afirme că Pavel a cunoscut că Dumnezeu există, dar el nu a cunoscut ce este Ființa lui Dumnezeu. Ființa lui Dumnezeu cel viu, nu este un obiect al cunoașterii, pentru că nici oamenii și nici putere cerești nu cunosc Ființa lui Dumnezeu. În omilia a doua, Ioana aprofundează circumstanțele incomprehensibilității lui Dumnezeu la oameni și la îngeri. În ceea ce îl privește pe om, acesta spune, distanța dintre ființa lui Dumnezeu și ființa omului este atât de mare încât niciun cuvânt nu o poate exprima și nici o minte nu e capabilă să o măsoare. Cu alte cuvinte, imposibilitatea cu așterea ființei de ontologia umană, de starea creaturală a omului, ontologia umană este infinit inferioară celei divine, care e mai presus de orice ontologie, de orice existență, după cum spunea sunt Dionisie, sunt Dionisie Dumnezeu este inaccesibil, este aprositos, este inaccesibil creaturii. Pentru a ilustra acest lucru, Ioan își atenția de la problematizarea Paulina, cunoște Dumnezeu la extazul lui Isaia, pe care l-am descris și noi în capitolul anterior al cărții. Isaia are o vedenie și nu o iluzie optică și vede străfulgerările de lumină, tas, mar marigas, și lumina care strălucește din tron, ectu trono, lampusan, astrapin. El nu vede ființa lui Dumnezeu, ci lumina lui, dar nici lumina lui Dumnezeu nu o vede pe măsura ei, pentru că Dumnezeu s-a revelat lui Saia prin condescendență, prin sigkatavasis, dându-i să vadă o vedenie potrivită cu sine, potrivită cu puterea sa de înțelegere a Sfântului Isaia, profetul. Vedenia lui Isaia, accentuează autorul nostru, este din condescendență dumnezeiască. El a văzut ce a economisit Dumnezeu pentru el, formele extatici pe care l-a văzut, nu trebuie luate at literam, pentru că extazele sunt vederi, care cer o înțelegere transcendentă și nu una antropomorfă, adică descrierilor lor trebuie să ne înalțe spre o înțelegere din ce în ce mai duhovnicească și din ce în ce mai umană în care să ne închipuim că prin cer e ca pe pământ. Din acest motiv Ioan face curățenie mintea noastră, alungând de la noi ideea de forme și de margini ale Dumnezeirii. Sfărând că Dumnezeu nu stă într-un loc sau pe un scaun, pentru că Dumnezeu este necircumscris, este aperigrapton. Este necircumscris unor limite. Serafim is lângă Dumnezeu, dar ei nu pot privi spre el și de aceea spune Ioan, un om nu poate privi spre firea aceea lui Dumnezeu, dacă un înger nu poate să o privească. Dacă până acum Dumnezeu și Ioan a vorbit numai despre gnostologia umană, în 2 cu 17 face o distinție foarte importantă din punct de vedere teologic, și anume vorbește de o diferență categorică de nivel între noi și puterile cerești. Spune: Sfântul Ioan, noi nu cunoaștem pe Dumnezeu în aceeași măsură în care puterile cerești îl cunosc pe El. Și continuă. Noi nu cunoaștem incomprehensibilitatea lui Dumnezeu în același fel cu putere cerești, după cum diferența dintre un om orb și un om care vede este mare, tot la fel de mare este și diferența între noi, oamenii și puterile cerești. Puterile cerești înțeleg mult mai bine pe Dumnezeu, dar și pentru ele Dumnezeu este tot la fel de necuprins, pentru că și ele sunt creaturi, putere cerești îngerii. Diferența de cunoaștere între oameni și îngeri este tot de nivel ontologic, după cum starea creatură la oamenilor și a îngerilor nu îngăduie o conexiune personală cu ființa lui Dumnezeu. Ontologia este marginea determinantă a gnoseologiei, deși abisalitatea ontologică a oamenilor și a îngerilor presupune o experiență, o experiență, o experiență veșnică a lui Dumnezeu. Creatura nu poate ieși din definiția ei, din starea ei, deși se poate transparentiza veșnic, se poate înduhovnici veșnic. Acest lucru ne spune Ioan când subliniază faptul că expresia am văzut pe Domnul de la Isaia nu înseamnă a vedea ființa lui Dumnezeu. Ce a văzut Isaia a fost mai puțin distinct, amidroteron, decât ceea ce vă puterile cerești. El nu a văzut cu claritatea cu care vă heruvi misrava sa, căci putele cerești cunosc mai bine decât noi incomprehensibilitatea lui Dumnezeu. Omilia patra aduce clarificări asupra termenului de incomprehensibilitate. Din punct de vedere lingvistic, incomprehensibilitatea e definită drept nepotința de a cuprinde ființa lui Dumnezeu cu mintea noastră. Ioan însă spune că trebuie să definim și mai precis raportul dintre noi și ființa lui Dumnezeu, pentru că ființa lui este neapăiată pentru noi de neatins lucru care înseamnă mai mult decât a fi incomprehensibilă. Amendamentul adus incomprehensibilității aproape că le elimină din repertoriul teologic dacă nu suntem atenți la faptul că inaccesibilitatea la ființa divină e legată de puterea de înțelegere a minții noastre. Incomprehensibilitatea este o noțiune umană, accentuează Ioan, și de aceea este mai bine să gândim în termenii paulini ai neapropierii de ființa divină, ai inaccesibilității a prositon la ea. Dacă surprindem importanța acestui viraj ioaneic de la incomprehensibil, de la catalipton, spre inaccesibil, spre aprositon, înțelegem de fapt întoarcerea de la filosofie la teologia lui Ioan și a teologiei patristice în general, care s-a întors întotdeauna în matca scripturii atunci când a afirmat ceva din punct de vedere dogmatic. că din punct de vedere filosofic, Dumnezeu e un obiect de studiu, văzut în termenii incomprehensibilității sau a necunoscutului a priori, însă, din punct de vedere teologii Dumnezeu subiectul adorației noastre, trăit în termenii inaccesibilității la ființa divină și a accesibilității personale, pe măsura noastră, la slava sa. Dumnezeu este simplu, este a plus, spune Sfântul Ioan. El este necuprins, este asintetos și fără înfățișare, che asimatistos. Prorocii l-au văzut pe Dumnezeu în diferite forme și imagini în mod extatic, dar El este mai presus de orice formă văzut extatic. De parazitarea noastră de formă, în înțelegeri lui Dumnezeu trebuie să plece de la acceptarea de despre Dumnezeu ca fiind reale, dar să le percepem în transcendența mesajului lor Nu trebuie să coborâm mesajul Dumnezeesc al extazelor la lucruri mundane, la lucruri lumești, ci trebuie să ne înălțăm la înțelegerea duhovnicească a vedenilor sfinte. Sfântul Ioan spiritualizează realitatea lui Dumnezeu și a puterilor cerești în omilia pată. Dacă Dumnezeu mai presă orice formă și orice margine, tot la fel trebuie văzute și putere cerești care nu au ochi și nici nu arată precum oamenii. Nici oamenii și nici îngerii nu cunosc ființa lui Dumnezeu, ci oamenii extinde în final o milicitate afirmați Sfântului Evanghelistul că numai Fiul o cunoaște care e în sânul Tatălui. nu numai Fiul și sunt Duh sunt singurii care cunosc cu exactitate, cu acrivias, toate ale Tatălui. Omilia cincea, care are drept scop pe acela de a îndemna la umilință în cunoaștere, argumentează faptul că noi nu înțești pe îngeri, deși e o diferență mică între noi și ei conform psalmului 8.5. Ba mai mult noi nu ne cunoaștem nici măcar ființa sufletului nostru, și doar că el e în trupul nostru și că el nu este de esență trupească, sufletul. Acest lucru trebuie să ne umple de umilință, pentru că nu putem să ne cunoaștem pe noi și nici pe cei mai presus de noi, pe îngeri, care și ei sunt creatori Dumnezeu, dar îmi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Inaccesibilitatea la Dumnezeu, dar și la cunoașterea sufletului nostru și a îngilor, trebuie să ne coboare în umilință, fără ca prin aceasta să nu mai avem nicio dorință gnosologică vis-a-vis -vis de viața lui Dumnezeu. Ioan nu ne împinge spre un pesimism gnoseologic adânc, dacă precizează în mod tranșant, inaccesibilitatea la ființa lui Dumnezeu, ci din potrivă ne deschide larg ușile interiorul noastre în cunoașterea slaviului Dumnezeu, slava, frumusețea lui Dumnezeu emană din ființa sa și noi o putem trăi că și frumusețea duomnicească nu poate fi trăită de să niciunde decât în această cetate minunată și Dumnezească a bisericii. Omilia a 56. Din comentariul la Matei este un exemplu elogvent al teologiei. Slavă la Sfântul Ioan Hristos, Tom. cei trei apostoli care îi depășeau pe ceilalți, văd chipul Slavei, din doxis Dumnezeu, timp pal pe care. La are transfigurarea Domnului deschis la Pidar de Ioan, strălucirea cuvârșitor de mare a slavei. Totii s-a vgis, iperocon, evarii, le îngreuiase ochilor slabi ton of tin astenian. Deci strălucirea cuvârșitor de mare a slavei pe tabor le îngreuiase ochilor slabi ton of tin astenian astenia, cum spuneam și altădată, înseamnă slăbiciune de unde astenia de primăvară la noi, în care trecând de la iarnă la primăvară apă, a, a, a, ajungând să fim e, copleșiți de razele soarelui, de căldură, e, această căldură și această schimbare de la frig la cald, produce o moleșire e, atât a minții a și a, a trupului nostru, produce o zlăbiciune, astenia. Lapidaritatea expresiei poate fi înșelătoare pentru partizanii idei, cum că extazul se vede cu ochii fizici și nu cu ochii inimi. Numai mai o forța fără să citești și întregul expozeu domnicesc al teologiei sale, poți că Ioan e promotor idei de extaz fizic, fenomenologic. Teologia hristostomică nu cunoaște conceptul de extaz fenomenologic pentru că e o contradicție în termen din punct de vedere lingvistic, dar în primul rând este un atentat prostus copilăresc la experiența domnicească extazului pe care Ioan o avea. Înțelege imediat că a vedea lumina și însă jumina nu au nimic de a face cu fenomene fizice curente dacă analizăm corelația pe care acesta o face între sina și Tabor. Spune autorul nostru, sunt. Ioan, Aur, când Dumnezeu amenință, norul este întunecoș, este scotinin, ca pe muntele Sinai, acum însă norul este luminos pe tabor, e fotinii, pentru că voia să învețe, nu să înspăimânte. Norul era luminos, era lat, avea o anume întindere și era format din lumină neamestecată, din fost Acraton. Titulatura de neamestecată pusă în luminii către Ioan transpare foarte bine din loc următor că lumina văzută pe tabor era mai mare decât lumina soară a arătat-o ucenicii care au căzut cu fețele la pământ, dacă n-ar fi fost o lumină neamestecată, a crat fost, ce una la fel cu asoarei n-ar fi căzut la pământ, ce ar fi putut-o suferi cu ușurință. Lumina neamestecată, adică lumina simplă, necreată. Cu alte cuvinte, lumina dumnezească nu e de face cu lumina fizică și ea cuvârșește mintea noastră. Ristos spune, Ioan și-a făcut cunoscută zlava sa în fața apostolului măsura ei, ci el a dat drumul numai la atâta strălucire cât puteau ei suferi cei trei apostoli de pe tabor. Este evident că distința între ființa și Zava lui Dumnezeu făcută de Ioan este una foarte prețioasă pentru soteriologia ortodoxă, pentru teologia mântuirii. Cunoaștem pe cât putem zlava lui Dumnezeu și ne adâncem în intimitatea cu Dumnezeu și asta înseamnă conținutul în ortodoxe, a cunoașterii ortodoxe. Nosiologia ortodoxă este eminamente soteriologică, e mântuitoare, și aceasta pentru că triadologia, hristologia și creștologia se constituie în punctul ei de plecare. Sfântul Ioan încheie o mirie de față prin un mesaj extrem de optimist și de realist, în același timp prin aceea că toți vom vedea pe Hristos atunci când va veni și că trebuie să ne pregătim pentru acest lucru. Teologia Ioaneică cuprinde și o amplă discuție asupra vederii Dumnezeu în veșnicie, însă noi ne-am mărginit numai la discuția anunțată. Din ce reprezentate aici reiese că inaccesibilitatea ființei divine nu e un cataclism pentru gnostologia ortodoxă, ci un dat creatural pentru om, atât este dat omului de Dumnezeu să cunoască, dar că apropierea de Dumnezeu, intimizarea cu El înseamnă o ascensiune neîntreruptă în cunoașterea slavei sale. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă avea intimitate cu Dumnezeu, pentru că ne lăsăm pătrunși de lumina sa, pururea sfințitoare. Și prin asta am ajuns la pagina 139. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție.